Eh, uh, där. Har du, Aha, har du rätt mic inställd nu? Ja. Okej, okay, för du låter konstigt. Ja, men jag tror att det är alltså när jag pratar. Ja. Det, det är min hals. Ja, jag okay. har annan röst. Okej. Okay. For reals, för det, det är tror så att det låter... alltså, jag vet inte, det kanske låter lite med eko. Men du, ja, du är nej, men... säker på att det går go mic? Ja. Okay. Ja, men alltså, jag hör ju själv Alltså, när jag, jag hör ju själv När jag pratar att jag inte låter som jag Nej, det gör du inte Nej det låter inte alls lika mysig Nej Det kan kommer klart... bli skitdolt avsnitt Ja, men låter jag inte lite sexy så här? Nej ja, fan Bara främmande obehaglig Ja, men, jag, jag Alltså, när jag har den här När jag får den här rösten som jag har nu Ja jag känner, mig, jag känner mig så jävla laid back När jag har den här rösten Ja, du låter lite surfer, dude Ja, eller hur? Ja, men det är inte sexigt. Så fast, jag, fast det är bara för att du, du du ser ut som att du typ röker mariana. jag uppskattar att göra det okay. därför, där, därför blir jag glad när jag har den här rösten nu när jag är liksom i, i, där i livet när man liksom inte kan röka på uh. eh, så då, då blir jag så här då får jag nöja mig med det lilla nu låter jag som att jag är pårökt och det är, det, det är fan schysst alltså. jävla schysst jävla <laughs> fan vad konstigt det här är Låt normal för fan Jag kan inte Men Jävla skitstövbel, det här någon... är jättedåligt Jag åker på någon skit ja, nu, ska, nu, ska jag kolla, jag nu ska jag kolla svaret på min fråga förresten. Just det Håll tummarna Ja Yo. Yo. Uh. Word Adjectiv Pronoun Adverb Run on and on and on Where my gerin's at Parenthetical uh. Shit motherfucker ass tits Cunt cock motherfucker shit Ass tits motherfucker shit Come on Fickity Sug av mig är, är det ett ja? Ja, definitivt Definitivt Och sen, och sen eh. en bild Där hon ritar dit den i Snapchat Okay. Och sen kommer en till nu äh, där hon bara skrattar och en tutt-typ framme. Okej, okay. så du har fått confirmed att äh, du nu känner en kvinna som har en dick-clitoris? Ah. Hon säger det, verkar det som. Om, om man frågar en... Hon sa att hennes äh, äh, klittfitta Förmodligen större än min kuk. Då, då ska jag till henne: Fan. Då ska då jag, jag, jag till henne: Snälla, säg att du har en klittfitta. Eller säg: kli, ku, kuk klitta Klittkuk, Vad sa hon? Jag vet inte. Um, och då fick jag svaret: sug av mig. Mm. Det, det måste ju ja. vara ett ja. Ja, ja. Men. men äh, det är hej och helt välkomna. underbart. Hej och välkommen till Tom och Luddes podcast, avsnitt 5-någonting. <går> och det är, det är Ludde som pratar. Ja, ja. det är det. Uh, du, Tommy, ja. uh, fort ska vi frångå det vi har blivit kända för, uh, snuskpratet. Jag tänkte prata dinosaurier med dig. Åh, oh, det är så jävla coolt. <går> Okej, okay, ja. är du med? Ja, jag är helt med. Dinosaurier. Jag kommer, kom, ja, jag kommer komma med några påståenden här, Tommy. Ja. Du, ska, ska du svara ja eller nej? Okej? Okay. Okej. Okay. Ja. Uh, då kör vi. Dinosaurierna. Uh, de första dinosaurierna levde för 250 miljoner år sedan. Ja. Uh, paleontologer forskar om dinosaurier. Ja. Alla dinosaurier var köttätare. Nej. Dinosaurier betyder fruktansvärda ödlor. Uh, ja. Fossil är ben och spår efter utdöda djur och växter. Var det den fråga? Eller ja var det, eller det ett påstående? Det är ett påstående. Att det är spår? Ja. ja. Mm. Alla dinosaurier var jättestora. Nej. Dinosaurierna la ägg. Ja. Dinosaurierna var klumpiga. Mm, vissa, inte alla. Nej, det är jag eller nej bara. <laughs> nej. Man tror att våra, att, att våra fåglar är släkt med dinosaurierna. Ja. Okej, okay. ah, bra. När du precis fått göra eh, det test som min son gör idag fredag i skolan. Jag Aha. fick det här på mejlen av, av hans fröken idag. Kan, kan, kan barn i, i, i, i, i din sons ålder eh, relatera till 250 miljoner år? Nej, det tror jag inte. Om, om vi skulle säga 250 000 år. Ja. De skulle liksom inte bara typ. Nej, vänta nu! va Utan de måste bara Nej, skulle alltså, gå det, på det. Det är ju så här, liksom så här. Vi ska åka ner på stan om en timme. Är det länge? Ja, Och så här, Definiera hur lång en timme är. liksom. Ja, ja de, har bara, ju, de har ju ingen koll. Är det länge? det är 60 minuter svarade jag. <skratt> hur, hur länge är det? en minut? Jag ah, räknat till 60 sekunder. Och sen ah, gör ja, du det men, 60 alltså, gånger. men så är London. Han kan ju liksom stå... Alltså, om vi står och väntar på bussen. <skratt> så bara, hur ah, det ska komma om tre minuter. Då börjar han så här, en, två... <skratt> och så är alltid lika besviken. Han har räknat till typ 180. <skratt> och så inte kommer någon buss. Mm. <skratt> han tror inte att det är han som räknar fel då, utan Det är bussen som har fått upp. Ja, fast 180, men det är väl tre minuter då? 60, 120, 160. ja. Ja, du ser. Ja, men alltså, det är inte han som har så här räknat för långa sekunder, eller för korta sekunder blir det väl. Ja, men man, fan, det, det, han räknar alltid för korta. Okej. Okay. Ska jag gå in och förklara det, liksom? Att det, <laughs> 1001, det är en sekund, inte ett, två, det, det går ju inte. En Mississippi, två Mississippi, tre Mississippi. ja. ja. Nej men eh, eh, kul, eh, du, du svarade, jag, jag har inte de rätta svaren, men det nej, var en nej. fråga som, som, som, som du svarade på, som Lando svarade tvärt emot på. Vilken då? Ja, nu har jag tagit ner dokumentet. Men det, Ta upp dokumentet. Det ju, va? Ta upp dokumentet. Ja, ja, men alltså, för, för, och grejen är den jag tror väl att eh, eh, risken är väl stor att det är Lando som har rätt. Att de var klumpiga. Nej, men vad sa du då? Att de inte var det. Ja, nej, det, det, det sa han, han. Han sa ju vad det heter benhårt nej på den. Okej. Okay. Han, utan det var ju Har han frågan, sett Jurassic men... Park. Mm, ja. Har du sett eh... ny Jurassic Park-trailen? Vad? Jo, du, du, dinosaurier betyder fruktansvärda ödlor. Ja. Då sa du ja. Ja. Det sa han nej på. Ja, vad tror du det betyder då? Alltså, jag blir osäker alltså, det är ju gamla, man, alltså man sa ju Skräcködlor liksom uh -huh. Betyder dinosaurier det? Skräcködla Är det ett latinskt ord för skräcködla? Dino. Var det liksom Var det, var det liksom så här, Gamle Bosse i, I det gamla Grekland När han hans så här, fru Var otrevlig Han bara åh du din dinosaur Ja, det skulle, det skulle ju faktiskt eh, det skulle ju faktiskt sätta ett helt nytt perspektiv på familjen Flinta och deras husdjur att de döper den till skräck. Eller så här förskräcklig. Istället för Dino. Ja. Ja, just det. För det är ju det, är, om det är, jag googlar här nu då. Ja, googla dinosaur Dangerous lizard. Ja. Aha. Uh -huh. Jaha. Fruktansvärd ödla. Ja. Ja, kanske då. Dinosaur in Latin means terrible lizard. Ja, då så? Ja, jag hade rätt. Hade fel. In your face, landon, In your ja. face! Det fick han. Ja, det fick han. Jävlar. Han är så kaxig. Han är så kaxig. Tommy Håkansson. Smartare än andra klassare. Ja, jag ska vara med i jävla äh, frågeprogram. Så egentligen, det, det är så jävla missledande de där, för att det är ju flera stycken 3D-klassare. Det, Femte va? Ja, det är ett helt gäng. Mm. Ja. Men alltså, har, har, har du sett det någon gång? Uh, jag har sett amerikanska versionen, inte den svenska versionen. Alltså, jag, jag, på riktigt, Tommy. Ja. Jag kan ju typ ingenting. <laughs> ja, men alltså... Jag lovar dig att de här barnen har fått de här frågorna i förväg och har pluggat dem i typ tre veckor. Nej, alltså så behöver det absolut inte vara. Nej, alltså, inte att de har fått specifika frågor, men de har fått veta ämnena. Ja, men... Nej, fast, alltså... Så behöver det inte heller vara, för de tar ju liksom... De smartaste. Vad, ja, och vad är det man läser i, i årskurs 5? Och jag menar, det var ju när man gick i låg- och mellanstadiet. Då kunde man ju så jävla mycket. Jag menar, jag har ju kunnat vara alla sjöar i hela jävla Sverige heter det, typ. Jag har ju kunnat en jävla massa om Gustav Vasa och andra... Fan vad jag kunde saker om andra världskriget. Du, vet du vad? Jag nailade eh, provet i nian. På andra världskriget. Jag också. Jag, behöv, jag behövde ha en fyra i historia för att komma in på medieprogrammet. Ja. Eh, och jävlar, alltså. Ja, jag, jag, var, jag var tvungen att nejla det för att, om man gjorde det så fick jag VG samhällskunskap, alltså historia. Jag, jag älskar på något sätt att du och jag, liksom, var tvungna att ta oss till Adolf Hitler för att lyckas i skolan. Det var liksom han som gjorde att ja. vi klarade av. Högstadiet. Ja, och han, han och hans... Eh, han, han, han är ju också kaxig, precis som London. Han var ju så jävla kaxig. Ja, ah, två inga problem. Nej, nej. På vintern i Ryssland, jävla nöt. Han ja. kunde säkert ingenting om dinosaurier heller. Inte ett skit. Nej, han hade, han hade ju svarat, vad heter det, nej på den där frågan. Om det betyder fruktansvärd ödla. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ty Typiskt naz typisk nazist-svar på en sån fråga, ju. Ja, ja, ja. De, alltså, det de är sen gammalt. Jag har en dinosauriefråga till dig. Ja. Som du borde veta, för det är en lyssnare som sa det till oss någon gång, tror jag. Ja. Fanns det dinosaurier som kunde flyga? Uh. Uh. Ja. Alltså... Vi fanns ju flygöder, eller nej? Men fanns det dinosaurier som kunde flyga? Uh, nej. Nej! Rätt svar. Ja. Fly, flygödlor var inte, räknas inte som dinosaurier. Vet du vem som Nej. lärde oss det? Nej. Linus. Svensson? Ja. Jaha. Så där, där, där, där ser du Linus. För jag vet jag att du lyssnar på det här. Ja, apropå våra lyssnare, Tommy. Ja. Kan vi inte bara tacka lyssnarna som vi träffade oh. i, i förra helgen, förra lörjan? Tack, tack, tack, tack, tack, tack. Uh, jag har gått och varit ödmjuk hela veckan. Ja, faktiskt. Typ snäll och ödmjuk har jag varit hela veckan. Vi, vi, vi spelade in våran andra podcast live. Ja. Och det var ju... Inför lite vår... mindre publik, men ändå en mer hängiven publik. Ja. Och det är, det är ju och, och... så vår publik är, liten men hängiven. Ja, och, och vi fick ju, vad heter det? Vi fick höra jättemycket fina saker. Ja, ja, ja. ja. Det, det tycker jag om. Och, och så måste vi passa på att och, och, och, och, och hälsa vår, vår nytillkomna lyssnare Malin. Hit. Säga välkommen eller hur? Den malen jag tror är det där. Ja, men, så, så, så, så, som, som vi gick bananas över. Gick vi bananas över en Malin? Det var väl jag. Ja, du, den blonda. Ja. Okej, okay, som du typ stakade på internet. Ja, just det. Ja. Jag letade upp henne på Instagram, jag är så jävla creepy. Typ på morgonen får jag sms av Ludde med en bild av en tjej. Vem fan är det här? <laughs> Som om jag skulle veta ja, men det, det är, fan. Alltså, Jag måste jag förklara lite Vad alltså, alltså, fan det är det nya... här? Varför gillar hon vår podd? Vad händer? Ja, alltså, när vi får nya likes på, på Facebook <laughs> Då är det ju kompisar <laughs> Det är folk man vet vilka det är Och när, och när det är någon främmande Då, då blir du så här upprörd och så här måste så här, nej, nu, nu måste jag ta reda på det här Då, då, ja, då, men, då, då blir du besvärad jag, jag var ju helt övertygad om att det var en Tinder-date till dig. Ah, ja, ja, ja. så brukar det ju vara. Ja. Det brukar kompisar eller så här... Äh, dejter som man har berättat för. Ja, och vi fick ju till och med... Vi, hon, hon skrev ju även ett, ett, ett, ett meddelande till oss. Jo hon? Ja, du har inte läst det. Nej, det har jag inte. Ja, hon kom med ett filmtips. Det bryr mig inte om vad jävla lyssnare hon kan. Och, och, och sen så skrev hon att vi är jättebra. Att hon brukar skratta högt och folk tittar konstigt på henne. Ah. Det verkar vara lite den. Vad heter det? Det, det, det är det vi tillför i samhället. Liksom. De, de tittar inte. de tittar, Ja, konstigt alltså. Jag, jag fick ah. jag har ju, en, jag har ju en tjej på Facebook förresten som skrev en statusuppdatering om att hon hade sett Adam Tensta på tåget. Okej. Okay. Och att hon hade försökt få ögonkontakt med honom. Ja. Ah. Och det här är alltså en, en, en jättesöt tjej. Hon är jättesöt. Ah, ja. uh, och att han typ hade så här, sett besvärad ut av till slut. Av att hon sitter där och så här, stirrar på honom. Och försöker få ögonkontakt och försöker få hans uppmärksamhet. Och sen lämnade hon då en så här, besviken Facebook-uppdatering om det. Okay. Och, och då slog det mig bara att fan. Jag och Adam Tensta lever så olika liv. Okej. Okay. Han lever ett liv där jättesöta tjejer typ kämpar för att få ögonkontakt med honom på tunnelbanan så att han tycker att det blir obehagligt. Okej. Okay. Och jag lever ett liv där jag typ undviker ögonkontakt med söta tjejer på tåget för att inte göra dem obekväma. Ah. Ja. Ja. Så, så du är inte du är gangster helt enkelt? Nej. Du nämnde ju att du, du lever ett liv När du liksom såhär, Har svårt att titta söta tjejer i ansiktet Ja I, I ansiktet Så oh, vad, vad glor på oh, ditt face Jag ska face. titta dig rakt i ansiktet oh. Oh. Känner du att titta tittar på ditt jävla ansikt Över hela ansiktet kolla, kolla på kinden Känner du det? Va? Nej men alltså Gud <laughs> Ja, det låter så hemskt det låter så byter fot och pratar oh, jag fast jag, fast alltså, om jag håller alltså, det, där, det där är missledande hur det där låter mm -hmm. för att när jag håller i en dvärghamster till exempel <laughs> då kan jag låta åh oh, du så god så det, det är inte det att man är så här aggressiv utan det är ju Nej. det att man, att man tycker att... Det kan vara det att man även tycker att någonting är så himla fint och sött. Gud, och vad kramar man och kan inte, få dör den? Ja, jag vet. Så man måste liksom bita ihop så man inte kramar så jag jävla vet. hårt. Så det är liksom mer det, det, ju det än att exakt man... Exakt samma sak jag gör varje gång när jag runkar. vad Fan! <skratt> Biter ihop. <så skratt> att, för att den är så jävla... liten och sät. Va? För <skratt> att den är så liten och söt. <skratt> ja, jävla söt. lite lite kut du har. <skratt> fan! pratar Gullig jävla pitt Har du fått höra någon gång att din, att din snopp är väldigt len Nej men att den är snygg ja, Jag har fått höra att den är len Ja men det var inte det Jag skulle försöka segway we, In till något annat ja. Jag fick ju sms eh, Från dig ja. i veckan ja. uh, Är det okej okay för dig Så kan jag läsa upp det Ja. ja. Uh, okej okay. Du skriver du skrev så här Det är Så här Åt vitlöksbröd Tuggade Gott Ångrade mig och spottade ut I soporna innan jag svalde Ett steg närmare ätstörningar Eller självdisciplin Fick jag av dig ja. Jag Jag reagerade ju kraftigt på detta. Ja, det gjorde så, du. Ja. ja, det gjorde jag. Uh, för i min värld så är det definitivt ett tecken på någon slags ätstörning. Um, ja, jag menar... det kändes lite iffy faktiskt. Så du... När jag stod där efteråt och liksom mm. hade liksom spottat ut den i soporna. Så böjde du soporna och tänkte, vad fan har jag på med? Ja, jag vet inte om du, har du så här, erfarenhet av, av det fenomenet eller? Är Nej, det någonting alltså, du känner igen eller så? Absolut inte, men har, har, jag, har jag väl stoppat något i munnen så får du vara kvar. <laughs> Oavsett vad som händer. <laughs> ja. Jag gillar sådana personer. Ja, ja men. Uh, <laughs> men, men, alltså, jag Men alltså, det har jag berättat för dig. Det, det är som, som, som uh, nu när, um, när det är fredagsmys till exempel. Ja. Det berättar jag för dig att, jag menar, då när ungarna sitter och käkar chips, ostbågar, whatever, då brukar jag ta min hand i skålen. <laughs> ja. Och så känner jag på ostbågarna, och sen så typ, att ah, det är bra så. Ah. Jag tar dem inte till munnen, liksom. Nej, nej, nej. Um, alltså, det, det skulle bli svårare för mig. Och skulle jag göra det, liksom, då, då äter jag ju klart. Men just det här, att det, det kommer över det att, shit, den här, den här biten vitlöksbröd är inte bra för mig. Ja. Ah. Uh, men, men, men alltså saken är den att jag menar det som gör mig orolig för det, det ska jag ärligt säga att det är ju jag och det har jag ju nämnt för dig tidigare också Tommy att det börjar ju bli Aha, I början vet jag inte hur seriös du var, men allt eftersom så... Nej, alltså jag har varit seriös från dag ett. Fast jag, jag förstår att du kan tänka att Nej, men nu, nu nu håller jag och Ludde på med våran jargong. Liksom. Men när det kommer till den där eh, skiten, då är jag ju råseriös. Aha. För du är ju eh, otroligt eh, kroppsfixerad. Det är ju helt sjukt att vara kroppsfixerad. Aa, du har otroligt blivit. kroppsfixerad är jag väl inte Jo, men Tommy, det är du. Otroligt. Jo. Kan man inte tro det? Att du är det? Ja. Jo. Hur, hur, hur är det? Hur du, hur, kan inte du tro det? Kan man inte tro hur kroppsfixerad jag är? Ja, men. Vad tråkig du är. Kom igen nu. Alltså, nu <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag är ganska kropp, kroppsfixerad. Du är väldigt. Ja. Du, du, är, du är alldeles för, för kroppsfixerad. I din egen Ja, resta. det håller jag med om. Uh, är den, jag äh, jag nej, är jag, så pass kruppfikuserad att det blir ett störningsmoment i livet. Jag tittade på gamla bilder på dig och mig, Tommy. Ja. Uh. Uh, du på en specifik bild när, du, uh, när vi hade fått hem ett, uh, uh, uh, ett las med en uh, uh, ny, uh, ny spelkonsol. Jag tror det var 2DS-en och, och Pokémon-spel. Ja, uh, jag står och håller dem i min famn där. Ja. Uh. Uh, och då tänkte jag så här, ja, där var ju Tommy bra mycket rundare. Uh. <laughs> Än vad han är nu. Ja. För saken är den att du har ju gått ner så jävla mycket. Jag har gått ner, jag har hållit på med LCH för två år nu. Och... Ja, fast inte strikt hela tiden. Nej, inte strikt Eller... hela tiden, absolut inte. Nej. Och jag har gått ner äh, lite över 20 kilo. Ja, och grejen är den att för den bilden, 20 kilo från den killen, det är jävligt mycket. Ja, jag är inte, jag är inte lång. Det hade räckt med 10 kilo. Är, så skulle du vara supernöjd det Jag är ju 175 centimeter. Ja. Jag har tänkt på det. Ditt, ditt, ditt huvud börjar bli, det börjar bli så avlångt. <laughs> jag vet inte om du har tänkt på det själv. Uh, jag har ju sett, jag har sett bilder när jag sitter och pratar i podden. I sampod på den tiden då Samson och Malin uh, var med. Och vi satt ah, ja. i, på Samsons kontor. Ja. Och bilder på mig från den tiden, eh, speciellt en bild där jag sitter där med så här uppsatt hår och eh, faceless Spirit Away t-shirten på mig och sitter och pratar. Mm. då ser ju mycket rundare ut i ansiktet än vad jag är nu. Ja. ja. ja. men du, du har blivit avlång på något här. Ja, du, du, du, du, det var ju någon gång som du, så här, kom, när jag kom hem till dig, hade inte varit hos dig på ett tag. Plus att jag hade så här, lite mer passande kläder. Och då, ja. då, då, då, då sa ju du att jag såg utmärkad ut. Ja, ja. Ja. Det, det gör det. Men, men, men, men jag har ju gjort en liten analys, Tommy. Jag, ja. För jag vill ju hjälpa dig ja. lite med det här. För, för, för grejen är den. Äh, jag. Och, och, jag får prata klart nu så får du komma med, med svar sen då. Mm. Nu, ska komma, nu ska jag komma med så här påståenden om dig, Tommy. Min uppfattning. Och jag håller äh, avbryta kon inlåst. Ja, stäng in den jäven. Ja. Äh, så här, att du är ju liksom inte. Det är inte så att. Du, du går inte ner i vikt längre för dig själv på något sjukt sätt. Utan nu när du är liksom ute i svängen och så och träffar damer. Då, då, då får du någon slags press på dig att. Eh, måste vara smal. Eh, men jag ska ju komma med. Eh, och berätta då för dig, Tom, att. Även om du har haft de här 20 kilorna på dig som du hade för två år sedan du hade legat exakt med lika många tjejer ändå för det är inte en enda av dem du har legat med som har legat med dig på grund av din kropp Nej. inte en enda av dem Nej, det, det, det står ju helt klart för ja, liksom... men ändå så känner du att du vill vara smal när du ligger i sängen med en kvinna jag har lite kroppsissues, och det känns bekvämare för mig om jag är smalare. Jo, men det, men det har du inte gjort tidigare. Uh, hur menar du? Ja, men det det bryr du inte om för två år sedan när du inte var ute i svängen. Nej, nej, nej, nej. nej. För då, då var det ju bara Gabriella som såg mig. Och då, då in måste det bossna i, i dåligt, do, någon dålig självkänsla eller dåligt självförtroende. Dålig kroppsuppfattning. Nej, men alltså jag, jag får en känsla av att du, du tror att du kan prestera bättre hos damerna om du är smal. Men det där är ju så fucking bullshit. Alltså jag trodde ju det från början, det gjorde jag. Alltså för det första så började jag ju gå ner i vikt innan det öppna förhållandet. Mm. Det gjorde jag ju. Och mesta av vikten som jag tappade, tappade jag innan det första förhållandet. Eller öppna förhållandet. När, jag, när vi började öppna förhållandet, då tror jag att jag vägde typ 75 kilo. Jo, för då, då, då blev du mer medveten om det. Ja, det blev jag. Innan så gick du bara ner i vikt för att liksom, ah, du, du käkade okej, okay, bra liksom. Och det, och det är ju nu på slutet som det har blivit svårare också att gå ner i vikt. Mm. För att ju, ju, ju mindre man blir, desto långsammare går det att tappa vikt. Det är ju när man du är det... överviktig som det bara rasar. Ja, men det är det som är grejen. Du ska inte gå ner mer i vikt. Du, du skulle ju må bra av att gå upp lite i vikt. Eh, skulle gärna vilja gå ner tre, 4 kilo till. 65 Nej. kilo, sen stannar jag. Med 65 kilo, Tommy? Ja. Nej. Ja, men jag har vägt sig 61 kilo. 62. Det är, det, det, det, det är jättelite, Tommy. Ja, men jag har inga muskler. Det är det. Ja, men får du Ja, börja. Jag har ju ingen muskelmassa. Du är ju starkare än jag är. Ja, just det. Det är ju. du Jag har reda på. Ja, ja, ja. Du, du, har, ju du har ju mer muskler än mig. Ja. Men och... det är inte så konstigt. Jag är ju gammal grovarbetare och får Ja, men precis. Liksom. Plus att du, du är såhär gubbstark. nej. Gop <laughs> Jag vet inte. Men alltså Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Det måste gå ner lite till. Lite nej. till. Nej. Nej, vänner. Då säger jag upp kantskapen med dig. <laughs> nej, det gör ju inte. Jo, det gör jag. <laughs> uh, nej, det gör inte. Jo, men det är det som är lite problemet också Tommy. För det är ju det att jag börjar känna mig så jävla tjock när jag hänger med dig. Så du, du är ju inte bra för min självkänsla. Liksom. Säger du som hänger med Ottebrand och Andreas? Ja, nu var du ju snäll mot Andreas i och för sig. Han ja. har ju så här inte Okej, det kanske är en illusion för att han är så lång då. ja, ja så är det ju. Okej, okay, men Ottebrand då? Ja, jo. jo, men han är ju så här, jag tar trapporna, säger han. <laughs> Gud du som Ottebrand där. <laughs> ja, jag vet. Fan, jag, var ju, jag, var ju, jag åkte ju hem med Ottebrand i lördags. Ja, just det. Och så, så typ... När vi hade åkt typ fyra stationer. Jag älskar även att vi liksom så här... Bara fullkomligt skiter i om så här... Lyssnare de Det är säkert många... De är återbränt... Vem, va? Ja, en kompis till, till, till Ludde och... Äh, även till mig skulle jag vilja säga. Ja, eller? vad fan var det där? Ja. Han har ju sovit hos dig Ja, han har sovit hos mig. Ja. Um, men så åkte vi typ fyra stationer och han var till typ, jag måste kliva av jag måste kissa det är så olikt Ottebrand jag vet han kissade fast han trodde att det var jättebråttom när vi skulle sticka tror jag ja. sen tänkte vi att han skulle hålla sig och sen har väl ja. druckit massa öl och sånt där så vi hoppade av uh, Rådmansgatan nej, Sankt Eriksplan var det och så gick vi där och så här letade någonstans och kissa. gick in på 7-eleven gick in på en kebabställe och sådär och mm. frågade om det fanns något såhär toalett. Mm. Och överallt säger de, nej vi har ingen toalett här. Och man har ju bara lust att liksom... Håll käften motherfucker, jag vet att det finns en toalett här. Ljug mm. inte. Mm. Alltså det finns en personaltoalett. Bara att ni vill inte att vi ska använda den. Jävla rövhål. Mm. Stackars Ortebrand höll ju på att explodera. Ja. Men så hittade vi typ ett hörn. Så, så han fick ställa sig i ett hörn mellan... Mellan ett hus i så här, i vinkeln mellan ett, ett, ett hörnhus, huset på ett hörn, hörnet på ett hus. Går det bra? Det går ju bra. Hörnet på ett hus och där eh, en så här, stenmur gick in i den husväggen. Där fick han ställa så kissa. Och så skulle jag det hålla in var jättekonstig. Jag, jag får ju upp en jättekonstig bild i huvudet nu. Det går en stenmur in i en vägg av ett hus. Så det blir så... en vinkel mellan muren och, och husets hörn. En 90 graders vinkel då, eller? Ungefär. Okej. Okay. Nej, lite skarpare. Skarpare? Ja, lite, lite skarpare. Ja, det är Stockholm. Det är fan konstiga gator där. Det är en gammal stad. Men så ställer han sig där men, och kissade men. hur jävla länge som helst. Ja. Åttervarnen var en jättestor kuk så länge han kan kissa. Det är så jag tänkte. Det är ingen logik att tänka så, men... Det, det är ju så gammalt att kisset sitter i kuken. <laughs> <så>. <laughs> det är där vi förvarar det. Ja, ja. Hör du? <laughs> Åh <laughs> oh, gud, vad säger de mig som typ kissar hela tiden Jag vill komma tillbaka till Förra lördagen Tommy uh. vi spelade in podcasten Live inför folk uh. Folk som Uppskattar att Lyssna på oss Och våra kollegor uh. i, i, i, i. Uh, De har väl ingen val, liksom? För, för att jag har, jag har reflekterat, eller reflekterat, jag har ju, eftersom mitt liv ser ut som det gör just nu, så jag funderar ju mycket, uh, gör jag. Uh. Och, och uh, jag fann mig själv, jag tänkte på hur, hur det var i lördags. Uh, det var en extremt trevlig kväll. Det var det. Får jag bara hoppa in lite snabbt med en grej där? Ja. Jag vill bara påpeka ja. att det var en tjej som hade åkt själv till Stockholm från Jönköping och tagit in på hotell för att se oss den kvällen. Mm. Det är typ topp 10 över de mest smickrande sakerna som någonsin har hänt mig i hela mitt liv. Ja, för, för, för hon var ju där för att titta på dig också faktiskt. Nej, men det spelar ingen roll att hon ville se alla. Alltså att det var liksom svampriket. Alltså jag är en del av svampriket. Det är, och jag ja, startade absolut, svampriket. Absolut. Så liksom, jag, fick, jag fick fan ingen fråga av henne. Det var ju bara du som fick det. Det var bara jag som fick det. Och ja. vi hade väl en liten så animal crossing connection hon och jag. Ja. Men, men det är fan. Det, och, och, det är så fint. För lyssnare som inte har koll på det, det är tv-spel alltså. Animal Crossing är ett tv-spel som jag hade mm. fått henne att börja spela och nu har hon spelat det i 850 timmar. Det, det... Så hon, hon ville tacka ja, mig för att jag hade öppnat hennes ögon för det här <laughs> ja, Och sen ställde hon en, en dryg, spydig, elak fråga så alla skrattade åt mig. Mm, det, var, det var bra gjort av henne. Ja, det var bra gjort. Ja. Nej, men det jag vill <clears throat> prata om nu, Tommy, det är det här att... Jag tänkte, om vi ska jämföra oss två. För jag känner mer och mer att jag börjar iklä mig i en roll. Och jag tyckte att den blev extremt tydlig i lördags. Då när vi körde vårt live framträdande. Och jag känner väl att jag gör väl det lite. Även när vi spelar in den här podcasten varje vecka. Aha. Och, och det, det, det jobbiga med det är att jag börjar tycka. Ty tycker att det är eh, jobbigt uh, på något sätt. Ja, för, för det, kan, det, kanske det? Inte, det kanske inte är så tydligt. Och det kanske inte är någonting som man tänker på när man lyssnar på den podden. Och det gäller inte 100% av tiden heller. Men 75-60% av allt i den här podden. är, Som jag säger, är inte... Tommy Håkansson, Tommy Håkansson. Nej. Utan det är. En version. Av mig och mina åsikter. Och min skärgång Och mm. hur jag är. Alltså, mm. Allt som sägs här. Ska liksom inte tas. Som något annat. Än, än någon saker jag säger. Delvis för att jag tycker så. Och delvis för att. Jag tänker så. Men med en rejäl, gnutta uppskruvat för underhållningsvärde ibland. Inte jo, jo. alltid, men ibland. Så ja, det, alltså, är vi, säger, man, man, det är ju som du säger. Det är en roll. Vi står ju för det vi säger och så. Här. Ja, ja, ja, absolut. Uh, gör vi ju. Bara det sättet uh. vi säger det på och punkten vi ibland drar det till ska tas med njupa salt. Mm. Så är det ju. Uh, absolut. Helt. Det, alltså, det, det skriver jag under på. Men. Det, men... <coughs> Mm, ursäkta. Sexy hostar du? Oh, Jaha, jag tror inte. Jag jag, tror, jag tror till att det kom spott på handen. Åh, oh. Jävla, oh, jävla sexigt. Uh, uh, uh, uh, alltså, det, det som är jobbigt för mig, det är ju det här att... Um, för jag, jag, jag har börjat ransaka mig själv så jävla mycket nämligen. När jag sitter och redigerar den här podcasten efter att vi är färdiga. Uh, vi producerar ju en hel del videomaterial tillsammans också uh, på på Svamprikes YouTube-kanal och jag, jag gör ju väldigt mycket videos Det gör Jag är ju mer videos än dig när, när jag är framför kameran Du är ju videosnubben Ja, och, och de senaste videos jag har gjort eh, när jag är framför kameran och så där när jag har suttit och redigerat dem tittat på dem i efterhand då, då då blir jag bara ledsen men är, är, är, är, är, är, är du den du den det här avsnittet? Mm. -hmm. Du, den den äh, morlokne Nej, det har jag väl inte varit. Äh, Nej, Du känns lite nere. Var, varför blir du ledsen för? För att... Du är väl en skön lirare? Jo, men killen jag tittar på mm. då. Äh, på, på, på min dator. Det är, den, det är den... Det är den killen jag vill vara. Men... Äh, är du... Så, här, så, så att det är inte det att du... Känner obekväm med hur du representerar dig själv i podd och i klipp? Nej, för det är det som är grejen. Jag tycker ju själv att jag är rätt duktig på det jag sysslar med. Ja. Jag gör så. Och jag menar, jag får uppskattning. Vi får uppskattning. Alltså, folk gillar det vi gör och så. Ja. Och det är inte många som gillar det vi gör. Men de som gillar gillar det. Jo, och det är, det, det, är, det är även det som är... Det blir också då en aspekt av det hela som gör att jag blir liksom ännu mera... Ledsen är ju rätt ord. Problemet är, så här... Ja, nu gillar ni... Fan vad ni gillar den här Ludde. Ah, inte, det där så. är ju inte Ludde. Men är man liksom inte i så här ständig tillblivelse på något vis? Att man... Alla är olika beroende på kontext och situation. Alltså... Du är ju pappa, du är vän, du är sexpartner, du är fyllerkompis, du är förskollärare. Alltså, det finns väl ingen så här riktig version av en själv egentligen. Utan jag, jag, det är ju är... flera riktiga versioner av en i olika kontexter. Ja, ja till, till en viss grad. Men min självbild har alltid varit liksom att jag är fan i mig. På samma sätt hemma, på jobbet. Alltså vad jag än befinner mig i för en situation så då, då är det ludder du får liksom. Fast det vet ju jag ju att det, så är ju inte fallet. Alltså jag, jag, har, ju, jag har ju känt dig i fem år snart. Ja. Man kan ju säga att jag har känt dig i fem år för att vi var ju bekanta innan vi startade samfriket. Ja, precis. Och jag har ju sett dig i alla de här rollerna. Ja. Både arbetsplats och, och i hem och som vän och som The Showman, Ludde och allt det där. Inte som sexpartner dock? Nej, men jag har frågat ut <laughs> kvinnor som du har legat med. Ja. Och jag har ju, du har ju berättat en del. Ja. Och jag, jag, jag har ju fått veta då att du är ju liksom in, inte så, uh, inte lika extrovert och... Uh, livlig och... Um... Äcklig som din flickvän <laughs> tror att jag är. Precis. Du, du, är du har ju förklarat för mig och jag har ju fått uppfattningen av att du är betydligt lugnare och um, blyg kanske felord, fel ord, men förkynt mm. när du är ensam med vissa kvinnor. Och ja. det spelar du säkert roll på från kvinna till kvinna också. Ja. Du kan säkert vara äcklig ibland. Det kan jag också. Det, är som det... Men det ska man vara ibland. Ja ja, ibland passar det sig. Ja ja. Så jag, jag vet inte om det finns någon så här A1 ljudet liksom. Nej absolut det gör jag absolut inte. Det är klart att du har lite rätt i det du säger, men det är det att alltså det är jättejobbigt att jag ska liksom bli ledsen när jag ser mig själv för att jag, liksom, jag vill vara så eh, mer än vad jag är nu för tiden för det känns som att på något sätt, just nu så känns det som att jag är den Ludde enbart den här timmen. När vi spelar in en gång i veckan. Eller när jag sitter och håller på med något projekt, eh, annat projekt liksom. Sen, sen så är jag bara en, bara, bara en sorglig jävla snubbe som typ Nej. degar i soffan och kollar eh, tv-serier. Sen, sen är du ju pappa Ludde. Ja, absolut. Men, ja, ja. Och det, det, det, det är ju en riktigt jävla bra ludde. Ja, men, men det är ju när, när, när barnen har somnat och det har blivit kväll. När jag, när jag blir ensam. Det är ju då jag liksom så. här, förut så, liksom så, här, så kunde det kännas skönt att vara ensam liksom. Men nu blir det bara deprimerande. Ja, men... Det var ju som, jag, jag sms, bara en sån sak. Alltså jag, alltså, jag vet inte om det handlar om att det är det, det, det att liksom såhär, åh oh, gud, jag... jag, jag jag, jag måste ha ett förhållande jag, måste ha jag, vet, jag vet inte alls om det är det jag behöver eller om det är det jag vill ha så där. Men, men som jag smsade till dig i veckan att eh, jag var på affären och handlade mm. Mm. Och, och så kom du över mig när jag gick gick igenom en av um, gångarna där att fan det var jättelänge sedan jag hade någon att köpa bindor till ja mm. Och jag, och och jag gjorde var... ju mitt bästa för att uppmuntra dig då. Ja, precis. För du, du, du svarade bara, ja, men snart så är, Om några år så får du köpa det till Zelda. Ja, Man bara, några år. Tack kompis. Om typ nio år. Uh, uh, Åtta, nio år. Bara en sån banal sak liksom fick, fick mig att bli så här deprimerad. Nej, det var ju att jättedåligt. Du... Ja, precis. Det var ju jävligt dåligt sätt att muntra upp dig. För det antydde att du kommer ju fortfarande inte ha en, en flickvän. Nej, jag, jag, jag, du hjälpte föga där, kan jag säga. Liksom, jag, jag, jag, jag går där, handlar och blir så här, får här depressionen över mig och liksom så här, jag skriver till Tomme, han är en av mina bästa vänner. Och så bara, får jag typ världens hårdaste pungspark rakt tillbaka, plus att du pekar och skrattar också. Men jag, först... ja, jag ska inte bli kurator eller något där. jag är inte så pedagogisk ibland jag är inte klar med utbildningen än nej, nej. precis när du är färdig förskollärare då... hade du varit det hade du svarat på ett helt annat sätt. Ja, ja men när du sitter där och kollar på dina tv-serier ja och är själv ja och känner dig liksom, fan nu är jag en dålig version av Ludde ja. en, en sån version som inte är så spännande och rolig som jag skulle vilja vara Mm. Alltså då kan ju du tänka på att alla är ju Själv någon gång Alla sitter ju själv och Dekar någon gång ja. Och tror inte du att så här, Russell Crowe sitter själv någon gång Och kollar på Gladiator Och känner sig missnöjd att han inte är Marcus Aurelius? Nej Tänk på det nästa gång Att även Russell Crowe sitter och är missnöjd Med att han inte är den han är När han underhåller du är fan inte så bra på peppa och fixa sånt här. Alltså. Nej, nej, jag är det <laughs> Ja, okej. Okay. Jag ska ha det som mantra. Jag ska, jag ska skriva ut en, en här porträttbild på Russell Crowe, sätta på mitt kylskåp. Och så ska jag skriva att glöm aldrig. Så här. Du kan är på armen, jag och Russell Crowe. Ja, men precis. Okej, Det är, okay, ja, ja. Och, och, då, då, kan du, då kommer mitt liv bli bättre. jag tycker det är en bra jämförelse. För att han är ju så jävla cool på, på film och sådär. Som du är cool i dina poddar och YouTube-videos. Mm. Men sen sitter ju han där hemma och känner att det där är ju bara en lugn. Och det där är liksom inte. Det där är så cool som han vill vara, men han är ju inte det. Ja, ja, men okej. Okay. Men, men med skillnaden då, då känner han så här. Då, då, då kan han ta sitt privatjätt och åka till Vegas. Några dagar. Vad gör jag gör är att jag kan stoppa upp ännu en snus. Eller typ gå och kolla i kylen om, om jag har en ostbit liksom. Alltså, det, det är bara mörker. Innan vi trycker på stoppknappen så bör vi kanske nämna då att idag. Så har alltså Tom och Luddes podcast existerat i exakt ett år. Just det, 52 veckor. Ja. Det tänkte jag inte på. Um, vi fyller år, helt enkelt. Det, det, det blev ju liksom ganska passande att det blev ett väldigt så här, introspektivt avsnitt ändå. Ja, och... och väldigt sen, lugnt och otypiskt känns det. Men jag, jag känner ju också att äh, det är lite på sin plats att... Äh, Påpeka att vi har ju fan inte fått Våra presenter Nej Det har vi inte, inga kommentarer eller någonting Nej, Nej. grattis, bra jobbat Är det någon som lyssnar där ute Eller ska vi bara lägga av Ja <laughs> Precis, Nu har bara vi gjort mörker. det här i ett år Orkar vi ett år till Tommy Nej to have a world party on the day Beatball.